Від ранку неділі, 13 березня, Марк як на голках сидів. Чекав, що Ніка все скасує. Напише щось на кшталт «пробач», «так хотіла піти», «але сьогодні не зможу», «бо бла-бла-бла». Проте Ніка мовчала. Ближче до півдня хлопець перейнявся іншим. Вони не домовились, на який фільм підуть. Марк зайшов на сайт кінотеатру. Та як на гріх цього тижня нічого нормального не показували. Комедія «Брати з Грімпс» навіть йому видалась надто тупою та примітивною. Мелодрама «Керол» із Кейт Бланшет у головній ролі? Марк позіхав уже на початку трейлера. Чергова екранізація «Ромео і Джульєти нудно. Залишилося ще вісім кращих побачень, але Марк вирішив, що запропонувати на них Ніку – то не найкраща ідея. Раптом вона подумає, що це прихований натяк, а вони ж поки що лише друзі, так? І відмовиться. Мультик «Зоополіс» був би ідеальним вибором, але до його прем'єри залишилося 4 дні. Проблема вирішилась сама по собі, коли за 10 до першої Ніка Терлецька написала Маркові у соцмережі. «Привіт! Ну ти як, ідеш?» «Іду». «Ніка, клас! Давай о пів на шосту біля кінотеатру». Хлопець перемкнувся на відкриту досі вкладку браузера із розкладом сеансів. Найближчий до запропонованого часу зустрічі фільм починався о 17.40, і то були «Вісім найкращих побачень». Тіло вкрилося мурашками. Він набрав повідомлення. «Ти хочеш на вісім побачень?» «А ти ні?» Мені казали «Ржачний фільм». «Та хочу, все ок». Решта – лайно. Просто спитав. «Добре, давай на вісім побачень». Тоді все, домовились, па-па, і смайлик з поцілунком. Витріщившись на останній смайлик, Марк на кілька секунд перестав дихати. Спливла хвилина перш ніж він відписав. До зустрічі. Розділ 21 Кінотеатр «Україна» розташований у самому центрі міста, відразу за встановленим 99-го бронзовим пам'ятником Шевченку, який у народі Через незрозуміло вивернутий на плечах кубзаря плащ прозвали Бетменом. Від Маркового будинку на квітки Основ'яненка 5 хвилин ходу. Від 12-поверхівки, в якій живе Ніка, і то менше, не більше як 3, напевно. Оскільки про фільм домовились заздалегідь, Марк прийшов раніше і купив квитки. Потім вийшов чекати на вулиці. День був ясний і вітряний, не так, щоб аж дуже теплий. Але Марк, переминаючись із ноги на ногу на широких сходах кінотеатру «Україна», проклинав себе за те, що послухав діда і не скористався батьковим «Олдспайс». Хлопець пікнів. Під пахвами мало не хлюпало. Краплини поту раз за разом скочувались до попереку, залишаючи на боках мокрі сліди. Марк зміркував, якщо це не припиниться, то ще до початку сеансу він пахтітиме, мов кошик із брудною білизною, і через це пітнів іще більше. На хлопця ніхто не зважав, і десь глибоко у його свідомості ще жеврило крихітне розуміння цього. Тоді, як решту голови заполонило параноїдальні думки про те, що всім довкола відомо, що він у кіно вперше, що обов'язково поткнеться не туди, спитає на вході якусь нісенітницю і у підсумку безбожно осоромиться. Ніка з'явилась вчасно, посміхаючись, підбігла до Марка і обійняла його Привіт. Хлопцеві перехопило подих. На ній була коротка, до талії, курточка і шкіро-замінника, потерті сині джинси та жовто-чорні кросівки на танкетці. Волосся стягнуте у хвіст, очі ледь підведені контурним олівцем. Марк розтулив рота, щоб привітатися та повідомити, що вже купив квитки, коли Ніка ледь повернула голову і глянула на когось понад його плечем. Хлопець простежив за її поглядом. Ближче до входу в Україну стояли п'ятеро дівчат. Дивилися на них. Марк упізнав однокласницю Ніки, з якою кілька разів перетинався у школі. Та решта були незнайомими і на вигляд як ніби трохи старшими. Можливо, дев'ятикласниці. «Почекай секунду», – попросила Ніка. Хлопець на автоматі кивнув. Ніка затрималась і зазирнула йому в очі. «Почекаєш?» «Так». Дівчина підійшла до подружок. вони обійнялись. Марк нерішуче тупцяв на місці, спостерігав. Спливло кілька хвилин, допоки Ніка повернулась до хлопця. Ти як? Марк застиг, наче стати Від найменшого пороху спиною чи боками скочувалися краплини поту, тож він навіть плечима не знизав. Та норм. Дівчата теж прийшли на фільм. Прикинь. Вона посміхалась Маркові з бляклою посмішкою. Хочеш із нами? Хлопець кинув швидкий погляд на гурт за спиною. Він не знав, що сказати. Думав про два квитки на сеанс на 17.40, що лежали в задній кишені джинсів. Ніка, схоже, і не чекала на відповідь. Вона заговорила. Тобі ж не буде нудно, так? Просто ми так довго не бачились. Світка тиждень тому до Фінляндії з предками літала. Уявляєш, скільки там усього було? Пауза. У Марковій голові проскочило, чи вона зараз усвідомлює, що він навіть не знає, хто з них свідка. «Але ти не подумай. Ми з тобою домовились. Та якщо ти проти...» «Я не...» Хлопчак обірвав її. «Ні-ні, я все розумію. Можеш іти з ними». «Ну чого ти?» «Я серйозно. Якщо хочеш, можеш іти. Я не дуже хотів на цей фільм». Марк раптом відчув полегшення. Це було як зайти до теплого під'їзду з вулиці, де мінус двадцять п'ять, не наче за командою припинив пітніти. Слова легко полилися з рота. Я б хотів на зоотрополіс, але він іще не йде, тільки в четвер почнеться, тому все нормально. І ти не сердишся? Зовсім ні. Точно, точно? Я зовсім не серджусь. Ніка ще раз швидко обійняла його. «Дякую, ти класний, ми ще сходимо, може навіть на Озоотрополіс». Вона знову спробувала зачепитися за Марків погляд. Її зір, не би, мав прихований тактильний складник. Ніка хоч і була підлітком, уже вміла не лише бачити, але і торкатися поглядом. Пробиватися туди, куди самим тільки зором проникнути неможливо. І так само, як незрячі, обмацуючи предмет над чутливими пальцями, Часто виявляють ознаки, що непомітні для зрячих, дівчина, буквально вдираючи зіницями у співрозмовникові очі, могла відчути, що він насправді думає. Марк не опускав очей, але дивився, ніби крізніку. Він чекав, коли вона згадає про лабораторну. Але вона не згадала. Вже оминаючи його, дівчина запитала Ти ж не купив квитки? Ні, збрехав Марк, на тебе чекав. Вона всміхнулась. Тоді папа помахала йому, а потім самими губами прошепотіла. Пропач. Марк заховав руки до кишень жилетки, спустився сходами і, не озираючись, закрокував геть від кінотеатру. Додому він не пішов. Уставив у вуха навушники і попрямував на Соборну. Сонце зникло за дахами будинків праворуч від дороги. Промені, що вислизали з поза стін, Слалися практично паралельно до землі. Марк мружився, рухався вперед і ні про що не думав. На плеєрі крутилася по колу пісня «Light up the sky», а не «Трінчер» і гурту «One Reason». Трінчер співала англійською. Їй, як і Маркові, було лише 14, одначе дівчина встигла взяти участь у дитячому Євробаченні та ще якихось конкурсах. Хлопець, як уперше натрапив на «Light up the sky», вирішив, що слухає дорослу американську співачку, а не українку, та ще й свою ровесницю. Слів пісні Марк не розумів, вихоплював лише окремі фрази. «Same old story», «Where can I find true love», «I'm yours». На відміну від задач із фізики чи математики, сутність яких він уловлював інтуїтивно – Англійську доводилось вчити, тож хлопець її не любив. Одначе незнання мови не заважало, пісня була чутливою та сумною. Якраз те, що потрібно, щоб не дати щемким жаринам під серцем згаснути. Марк простував уперед, ні про що не думав і упивався самотністю. Упивався так, що вже майже отримав від цього насолоду. Це було те, що його дід назвав би квазістражданням. Раз чи двічі наставали моменти, коли гіркота, що наповнювала тіло, підступала до горла і душила. Проте біль був несправжнім, бо глибоко за цим несправжнім болем крутилося усвідомлення, що нічого непоправного не сталося, що Ніка не запитала про лабораторну, що вони ще підуть у кіно, обов'язково іншим разом, і що вона зрештою проміняла його не на іншого хлопця, а на компанію «Подруг». Перед мостом через Устю Марк перейшов на лівий бік Соборної, а тоді спустився під міст. Уздовж річки від проспекту Мир до стадіону «Авангард» тягнулася пішохідна алея. Влітку тут зазвичай багато людей, але зараз, крім Марка, не було нікого. Хлопець досягнув вузького і розхлябаного пішохідного мосту на лівий берег, до гідропарку. Проте переходити не став, Натомість присів на лаву. Same old story. Where can I find true love? Музика заколисувала. Марк ніби гойдався на невидимих хвилях, які протинали простір. Зі сходу повільно насувалася пітьма. На заході збиралися хмари. Хлопець ступився у воду, спостерігаючи, як на її млянисто-чорній поверхні поступово згасає відображення вечірнього неба. Він іще ніколи не почувався таким сумним і спокійним водночас. Коли жаліслива балада «Трінчер» нарешті набридла, Марк перемкнувся на «Ready to fight» Робі Файера і не згадав про Соню. Спершу, все ще під впливом меланхолійності, він подумав про те, що навіть Соня з нього насміхалась, але потім, пригадавши синці під її очима, несамохіть мотнув головою. Йому не аж так зле, щоби подумки ганити Соню. Їй зараз однозначно гірше. Втім, слідом за спогадами про дівчину, в пам'яті зринула її історія про ліфт. Марк пригадав синю-зелену кросівку «Найк», що виднілася за сміттєпроводу. Пригадав, як стежив за переміщенням кабіни біля дверей квартири. З четвертого на другий, на шостий, на другий, на восьмий і так далі. Можливо, всередині була не Соня? Але ж ні. Ймовірність, що послідовність поверхів, між якими рухалась кабіна, випадково збігалася з тією, про яку дівчина розповіла Маркові, була жалюгідно малою. У кабіні перебувала Соня. Це факт. У такому разі куди вона зникла? Ліфт не міг порожнім виїхати на десятий. Як це пояснити? Марк погойдався в такт із музикою та перебирав варіанти. Щодовше він міркував, то безглуздішим вони ставали. Арсен казав, що правильним майже завжди є найпростіше пояснення. Одначе в тому й річ. Найпростіше було припустити, що Соня залишилася в кабіні на п'ятому, якось зачинила двері ліфта, трохи посиділа в кабіні, виїхала на десятий, а потім, хлопець микнув, випустивши ротом хмарку пари. Потім що? випарувалась Марк пригадав статтю про elevator to another world і неусвідомлено зморщив носа чи доводить стаття що Соня обманювала якщо припустити що дівчина розповіла правду то ця річ те про що вона говорила цілком може виявитись універсальною можливо ця процедура діє однаково для всіх ліфтів і тоді немає нічого дивного в тому що про неї знають Японії. Чи в Кореї, чи де інде. Але це вже зовсім фантастика. нісенітниця повна. І це можна довести. Ти ж знаєш, як працює наука? Пропонує гіпотези, які перевіряють у ході експерименту. Коли геть стемніло, температура різко впала. Навесні так завжди. Марк просидів на лаві більше, ніж годину. «Light up the sky» до того, як він її вимкнув, прозвучала, напевне, разів із двадцять і потроху замерзав. Хлопчак підвівся, проте рушив не до Соборної, а в протилежному напряму, на південь. Небо повністю затягло хмарами. Марк повільно проминув авангард. Полем дістався другого ліцею, перетнув лебединку, після чого вулицею Драгоманова попрямував до центрального парку. Коли він вийшов до головного корпусу водника, було вже майже восьма і почав накрапати дощ. Утім, хлопчак не квапився. Йому не хотілося повертатися додому. На ту мить взагалі не було місця, куди б йому захотілося повернутися.